Чепився судоплату за інше, доручив негайно надіслати з Туркменії листа, нібито від сестри Шухевича Наталки. Центр підтвердив, справді така перебуває в Туркменській РСР на засланні. Її привезли в Республіканське управління МДБ в Ашхабаді і змусили написати якусь заяву. Потім спеціалісти на Луб'янці вивчили почерк і написали від її імені листа братові. А в листі не було ніяких закликів роззброїтись, здатися радянській владі, не було навіть скарг на життя в засланні. Просто сестра скучила за братом, за батьківщиною, згадувала членів сім'ї, друзів, приятелів, Шухевичу. Мало бути моторошно, коли він прочитає. «Ромчику, я страшенно нудьгую за своїм племінником. Де він зараз? Любий наш Юрчик. Що з ним?» «Адже нещодавно йому виповнилось тринадцять. Зовсім вже легінь!» Шухевичу, напевне, було відомо, що його син перебуває в дитячому будинку. І лист цей за задуму Судоплатова, мав нагадати генералу Чупринсі, що він сам наражає своїх близьких на небезпеку. Тим часом наближався новий 1950 рік. Вулицями міста йшли заклопотані львів'яни, несучи ялинки і прикраси до них. Зверни увагу, у багатьох «Червоні зірки для верхівки ялинки», – завважив Дроздов. «Звернув, друже, генерале, звернув», – весело відгукнувся судоплатов. Він чекав на розмову з дружиною, тому був радісно збуджений. Дроздов влаштував йому розмову по лінії, яка не прослуховувалася. І хоч Судоплатов і Емма не збиралися обговорювати ніяких державних справ і не думали повідомляти одне одному військових таємниць, було приємно розмовляти, усвідомлюючи, що ніхто їх не чує. Спитавши про дітей, Судоплатов раптом замовк. Сумно було, що він так далеко від дружини і синів. Та й їм, мабуть, не весело буде зустрічати Новий рік без нього. І вмить Емма, яка навіть на відстані відчувала всі відтінки його настрою, грайливо запитала: "Ну, а як там львівські дівчата? Усі косолокі й кульгаві? А секретарки й машиністки в управлінні? Ну, ті трохи гарніші, однак страшні до репи. «Дурепа, Павлику, в світі лише одна жінка, твоя дружина, яка й сьогодні закохана в тебе, як і 23 роки тому». Несподівано з'явився Дроздол. «Щось трапилось?» – тихо спитав судоплатов, прикриваючи долонею слухавку. «Вибачте, Павле Анатолійовичу». Дроздол так хвилювався, що навіть не звернувся до старого друга на ви. Судоплатов швидко закінчив розмову, побажав Еммі дітям щасливого Нового року і поклав слухавку. «Ну, кажи, не тягни! Наш лист у людини Шухевича. Це, це жінка, молода. Ми її пасимо». Брайт Брун Січень 1950 року від Різдва Христового. Ми – пролог, не епілох. Іван Франко Колеса вистукували якусь дурнувату німецьку пісеньку, що застрягла в голові. За вікном летіли різдвяні пейзажі німецьких сіл, Укриті пухнастим снігом дерева А Зоряна вкотре Пригадувала слова тітки Соломії Однорукий тебе підозрює